פרשת מקץ פרק מ"א ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היהור. והנה מן היהור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותרענה בעכו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היהור, רעות מראה ודקות בשר.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 אין פוטר אותם לפרעה. וידבר שר המשכים את פרעה לאמור, את חטאיי אני מזכיר היום. פרעה קצף על עבדיו, וייתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא. איש כפתרון חלומו חלמנו.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 על שפת היהור. והנה מן היהור עולות שבע פרות, בריאות בשר ויפות תואר, ותתיראנה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, ורכות בשר, לא ראיתיך הנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות,